Och jag vaknar till. Management by fear. Ja, men riktigt säger jag att vi har flera hundra lyssnare. Det kan inte stämma. Nej. Nej. Men, men jag skulle däremot vilja pusha för en grej då. Det är det ju att vi har gått med i november. Eh, ja. Skaffa en mustasch. Eh, och det hade ju varit så lätt att samla in pengar till Blåvitt i Bastud. Men du valde ju väl löpa det till Cow Mountain Beauty istället för vår grupp. Hur, hur tänkte du det Hahaha <laughs> eh, Vad fan tänkte jag det? Ja, jag tänkte ju fel Ja <laughs> det gjorde du Men kunde du inte, du kunde inte sagt det? Att... Det var ju klart när jag signade in ja. I vanliga fall brukar du vara klart när du har tänkt färdig mm. eh, Det, det brukar jag vara ännu. fel eh, Nej jag kände mest att vi kör en sån på berget grej Mm Uh, naturligtvis. Nej, men det är klart att vår grupp skulle heta blået i bastun. Kan vi ändra det? Jag vet inte. Jag kan ju forska i det. Ja. Och, och, men alla, om, om det inte går att ändra så är ju ändå... Kammaren till beauties. Om ni vill vara med och bidra mot till forskning av prostatacancer och testikelcancer och lite annat, ja, bra mä, grejer. Mäns, mäns äh, hälsa ja. helt enkelt. Så, så, du ändå, jag menar, du ändå ju vi jävla bra grej ja. oavsett vad vi heter. så Gör gärna det så får ni se oss i mustascher och det är ingen vacker kyn. Mm. Speciellt inte just nu. Det är en ja, hoppemusch det. just ja. nu. Ja. Och det ser nästan ut som du ligger bäst till. Men vi, naturligtvis så kör vi, vi kör ju en rakt ner i här, mm. så Eh, vi kommer ju att lägga ut det i, eh, på vår Facebook-sida naturligtvis. Ja, eh, Bilder på oss i en mustage. Blåvet i bastun eh, på Facebook. och Vi har tydligen Twitter också, men du har vi inte tittat på... Jag har aldrig twittrat. Nej, jag tror att det sista jag ut var för... Ja, det är något avsnitt för väldigt länge sedan nu tror jag. Ja, så. Men eh, ja, då får ni se mustascher i alla fall. Men, men återigen, kan vi, nu när vi ändå kör där, nu har vi både att vi lägger ut Movember då med bilder på oss i Mörs där och kan även slänga ut en sån vågbild där i slutet. Men ni som eventuellt lyssnar kan inte annat trycka på gilla-knappen på vår Facebook-sida där. Göjo säger att vi ligger någonstans, jag vet inte någonstans mellan 300 000 lyssnare varje vecka, men vi har ju fan ingen aning och lägger upp massa siffror och skit och vi fattar inte. Och eh, dra, dra en sväng på gilla-knappen så kan vi se gärna. Kan, ni och, kanske och bara är sväng på november så blir vi väldigt nöjda. Ja, där. vi vill ha in gött med dig också. Ja, så, så är det. Ja, skål! Ja, skål. Eh, Älvsborg hemma. En underlig match. Eh, Tycker jag någonstans. Det blev Jalmars match efter Rognens lilla sträckning där. Eller vad det nu var han fick. Sen sjöng vi Hjalmar Jonsson i 90 minuter och Allsborgarna sjöng Hata Göteborg de två gångerna de sjöng ungefär. Det goda ja. var egentligen att det är Jalmars match redan från början. Innan... Två veckor innan, egentligen. Det är ju Hjalmar ja. hela vägen. Hur man känner nästan är jag undrar om, undrar om också illa Jalmar och så tar han... Uh, han fejkar. Uh, uh, ja, han gör en uh, John Tower i ja. kylgård. Och uh, haltar av med ett uh, Norrlända snyggt bandage på baksidan. Uh, sen går ju Jalmar in och... Ja, tycker jag. Man kan, de, de, de, han är ju bäst på bollen. Ja. han fixade en straff. Fixade ett en offensiv straff, ja, dessutom. På, ve, ja, han är ju bäst offensivt Det ja. är synd att han tar straffen. Jag, jag hade lätt kunnat se att han hade missat den bara tagit Ja, absolut. Men samtidigt tycker jag det är så jävla skönt att se Emil... Han klappar dit, han jublar inte ens i över målet. Han bara pekar på Jalmar och springer till Jalmar. Han tar 50 meters löpning till Jalmar. Han är fullständigt ointresserad. I Emils värld var det Jalmar som satte straffen. Och det tycker jag visar lite grann på Emils storhet också. Han visar fram bara kärlek till Jalmare. i det läget. Fullständigt osjälvist. Han hade, Jag tror att han till och med, det kändes som att han frågade Jalmar om han ville ta det på vägen fram faktiskt. Jag mm. vet inte om det är så men de gick förbi varandra. så såg ut som att Emil ställde frågan men Hjalmar jag bara hem. Det var lite sentimentalt tycker jag. Jag stannade på arenan ganska länge. Faktiskt. Mm. Jag stannade inte lika länge. Du stannade kvar efter oss där. Och jag håller med dig. Jag sa det till, till Lilleman på, på snöret hem sen att fan vad sekt att vara Adam Johansson och kliva av i samma läge liksom <laughs> Ja det var det nog för honom Ja men det är ju lite så GP fick ju slänga in någon sån Ja just det Adam slutar också mm. på en notis i nedre halvan liksom när Eh, både vi som, framförallt vi som ska man väl säga, och så även i media att man har drar fram det som Jalmars match. Mm. Och det, den är ju, eh, den är ju egentligen fullt förståelig. Jalmar av 15 säsonger, eh, och han har ju inte alltid varit bäst är att han har ju varit utskälld också genom åren. Det är två jävligt ja, olika karriärer så. Speciellt i början där, tyckte jag han var det, då var han ju lite eh, som Jakob Johansson var ett tag också. Även Robin Söder var. Det var ju hackkycklingen i laget. Ja, Robin var ju lite senare i sin karriär egentligen. Ja, det var det nej, innan, ja innan. Men det, det finns ju alltid en hackkyckling ja. någonstans. Och just nu är det ju Alvåge Ja, och sen. Ja. Rätt mycket också mm. Sen får nästan mer skit egentligen mm. Mm. Uh, Vi älskar ju någon vi kan gnälla på uh, det är, Ja visst det är ju uh, men, men, men grejen där Med, med Jalmar Han spelar ju vänsterback när han kommer till blåvitt han, han spelar uh, Sina första år som ytterback egentligen Innan han blir mittback Och han, får ju, han får ju en del uh, Skit för Ja, sen uppspel framförallt på, kanske. Defensivt har han ju alltid varit helt okej mm. eh, Tom Pettersson Sånga om eh, uppspel på, på parkeringen Och sådär eh, det, det är faktiskt mm. lite humor Och inte alltid helt osann Men, men det har ju, alltid funnits, han har ju alltid Det har ju funnits av fruktansvärt drivkraft Hos Hjalmar och ge hundra alltid Sen att han inte har varit bäst jämt det, Så är det ju men, men Adam är ju lite annorlunda Han kommer ju från Frölunda som lite grann som en Eh, ja, Slunn på prestigvärmning Han kommer ju så, som huskett eh, Landslagsspelare mm. För en ganska ansenlig summa pengar eh, blåvit har ju stöttat Frölda ganska ja. Men du, duktigt många miljoner Vilket år är det han kom? Nu eh, vågade jag säga på rak eh, Jag försökte Tänka på att tjäna två Men det var en jävligt så fall. Ja han är inte laskammal han kommer Var är han 33 nu? Ja, ta 33 minus 12 kanske, 10. 33 minus 12, det är 2002, han kommer då 2002-2003 någonstans skulle jag tro. Mm. Men han kommer han kom ju, kom ju som en väldigt lovande ytterback, en duktig ytterback, en duktig ytterback i Frölunda. Det var ingen kille de vill göra sig av med, utan det, det är en kille vi verkligen värvar. Mm. Sen har han ju rätt många bra säsonger, kliver in i Allanslaget, eh, vid ett par tillfällen. 2005? 2005 kommer han. Mm. Mm. Han tar ju guld 07. Mm. Han spelade till 2011. Och sen förstör han sitt liv i eh, Alaska. Ja, ah, det är ju inte, men det är ju... Nu, I grund av Alaska så är det ju USAs eh, nordligaste delstad säger förutom Alaskan. Men eh, man raderar ut Ronaldo i landskamp. och han, han och Alexandersson har en högersida som är allsvenskans bästa i flera år. Och han, han är ju riktigt... Förutom att han, han gör ju fan inga mål. Jag tror han har gjort ett eller två mål. Ett, ett är ju mot... Eh, Eh, något jävla sketlag från Luxemburg eller San Marino eller någonting. Jag vet inte om man, har, om man står på noll allsvenska. Nej, mål han, han, han har ett mål bara. Den eh, turen där från 0-5-11. Ja. På 129 matcher. Ja, och det är inte i allsvenska utan det är. Eh... Och han har ett mål i Västra Frölunda Ja, det är ju precis ofallt. är Eller noll hela. men. Men han, men han är liksom skitbra och han är Alans lagsman i Sverige och så vidare. Mm. Eh, medan medan Jalmar mer kämpar emot Fynd och är lite eh, utskälld. Mm. Men om man tar nu efter Adams när han kommer tillbaka från staterna eh, så får han ju spela till och börja. Han håller ju Emil utanför startelvan där ett tag. Och vi mm. som sitter på läktaren, vi, vi sitter ju för fan bara och eh, fattar ingenting. Mm. Vi har Sveriges mest lovande ytterback och kanske den bästa redan då sittandes på bänken. För Adam är ju inte alls samma spelare efter USA. Nej, ja. vad hände där? Jag har ingen aning om vad fan som hände där. Men det, det var ju i alla fall... Men det, men det är ju det, det, det som gör... För när han kommer hem är det ändå liksom sådär att... Tummen upp. Ja det är ju... Det är ju, det är ju tummen upp men det är ju skit skitmycket tummen upp. I och med att vi har Emil. Vi köper ja, väl Emil och det För samtiden. mig var det ändå väldigt mycket tummen upp när jag kom igen. Faktiskt. Mm. Mm. Men det levereras ju ingenting egentligen. Nej. Någonsin därefter den hemkomst. Och det det blir, tar, du, tar du de sista tre åren så förra året spelade han 12 minuter sammanlagt. Mm. Det var ju den 6-0 matchen mot Otida Berg. Ja, just det. Och då var vi ändå förbannade för att de slängde in honom istället för att låta en äh, egen junior debutera. Och det mm. tycker jag fortfarande var ett jävla dåligt val. Och så i år har man sett honom då lite grann i den svenska kuppen på försäsongen. Då det är faktiskt tråkigt i vi ska inte komma ihåg Adan på det sättet. Vi ska komma ihåg Adan som han, som äh, var en fantastisk duo ihop med Niklas Alexandersson som ja. rallerade ut Ronaldo och gjort det skitbra i blåvitt. Tog guld 2007. Ja, men det är ju samtidigt det som gör. Äh, om vi tar Jalmar, äh, det, det, det som gör honom så in i helvetet, står det mina ögon. Det är, inte, det, det är liksom inte de här Bara de här första åren Han levererar alltid Han ger alltid hjärnet Men det som imponerar Något så fruktansvärt på mig Det är de här säsongerna som man har haft Kanske framförallt för två Två, tre år sedan Han, han är bänkad De första 22-23 matcherna Spelar noll minuter Det kommer en skada Eller en utvisning Hjalmar kommer in i omgång 23 i 75 och BOM levererar på sin absoluta toppnivå med en gång. Han har bara spelat U21-fotboll och tränat om man säger det, i fem månader. Går rätt in och är så bra som han kan vara. Och är det då kanske då de sista sex, sju omgångarna när om du skadad? Eh, jag tycker det, är, det tyder på sån jävla skalle, en sån fruktansvärt pannben. Och si, sitta där, men det är lätt i det liksom inte? Du har suttit 22 omgångar tillbaka, lutad med träningskläderna på. Du har knappt värmt upp i någon, en enda omgång. Mm. Och så kommer det en skada. Omgång 24, Hjalmar, du ska in. Amen. är du redo? Skojar du? Bom, fit for fight. Bäst på banan sista kvarten och så sen. Oh. Toppnivå, hela säsongen ut sen. Det, det, sån jävla skalle, det finns inte idag, såna spelare görs inte. Nej, och det är därför vi har pratat hela Alvsborgsmatchen? matchen och har vi rundat av. Ja, men Älvsborgs äh, skiter ja, ju i Älvsborgs Och vi har skit i den här första delen. Skål i Almar, är... skål. skål i Almar. Ja, vi pratade lite om hur, ändå, hur, vilken annorlunda match den ändå var i måndags. vi får återkomma den till lite... Ja, no, just sentimentalt det var. Ja, du var ju fortfarande deppig när vi tog ett bryte. Så var vi var ju tvungna att börja jobba. Eh, om du undrar vad var som led så var det jag som öppnade en oceanglän nummer fem. Ja, men det kommer aldrig hända att du blir sponsrad. Släppte. Grebbe som inte heller vill att uh, prata med mig. Nej. Och drar jag ändå, ändå idag. skog. Ja, så kör du. Jo, nej, alltså... Det var så konstigt för det var inte resultatet som var det viktigaste här någonstans. Utan det var Jalmars sista match som var det viktiga. Har du tittat på mig? Jag ja. trodde du skulle köra någon kono-lo. Nej, det var ja, den här Nej, jag... Nej, alltså. Du får ju så jävla känslan. Men, ja, men så är det ju. Det, ja, vi, nej, men, men det vi... Det börjar liksom som en vanlig, det är sista matchen, tullen innan, inte siltallrik för en gångs skull, för det orkar jag inte med det. Nej, Ehh... då hade vi vunnit och ja. tagit in siltallrik. Ja men med direkt... ja, det räckte ju med, med ja nu tog vi ju det som är ett väldigt konstigt system där man är all svenska från övertag. Ja, som vi bara har haft, det är ju Ja, fortfarande konstigt. Ja, absolut. Ehh... Ja, skitsamma. Men nej, och så går man dit och så gör vi stubb för Claes Ingesson som var väldigt fint också, vill jag bara säga. Ja, det, det gjorde ju Helsingborgarna ja. faktiskt, den vettiga grejen ja. innan de bara hatade Göteborg. Ja, det var trevligt och fint och lite sorgligt. Men sen är det liksom... Ja, det var riktigt sorgligt tycker jag. Ja, och så det blir liksom bara så sådär... Ja, det är 1-0 där. Ja, okej. Ja, det kommer i Ja, ja. Kul. Ja, det var ju riktigt kul. Ja, ty. Eller talat så var det speciellt or. Jag visste någonstans att vi förlorar ändå aldrig de här matcherna, så. mot plomma dem. Nej, hemma mot Els. Ells kommer tillbaka i torsdag Det löser sig. Så att säga. Utan, men det är ju verkligen en epok som går i graven. som vi konstaterade gång att under mitt aktiva supporterskap så har jag alltid funnits där. Det är ju vårt Ja, faktiskt. Om man är så jävla frögg med att vara aktiv blåvittsupporter så är det ju faktiskt så att så länge du verkligen har brunnits alltså, för dig. Ja, så har ju Hjalmar spelat det. Äh? Ja. Och nu gör han inte det nästa säsong. Nej. Undrar vad kommer att spela. Ja, är inne på att han ska spela. Vad ja, var spelar han? Ljungkile satsar jag mina pengar på tror jag. Ja, de frågar när om de åker ut i kval. Jag vet inte fan Nej, är inte. Då, då spelar Men de ljungkiel. har ju deg. Mm. Men då och, spelar de, de inte i Chile och de åker inte till Division 1. Nej, jag vet inte. Jag vet inte, inte en susning verkligen. Men eh, jag såg när man läste den intervjun så... Så lät det ju lite grann som om man var sugen på att spela boll ett tag till. Mm. Något år eller två till. Och det är klart, han har ju inte spelat på ett par år nu. Så jag kan förstå att han är sugen. Ja, men jag hoppas ju nästan då att han går till Öst och så får vi se om han blir lika stora baller åt det hållet som han har blivit den här ja, sista. Ja, det hade här. varit ett humor att Möjs skulle ja. <laughs> presentera de Johansson. Ha, han var ju jävla vilket liv det har blivit om den här spelet. Ja. Sebastian Olufson. Ja. E det, det är det i skallarna på ösarna. Ja, men det är, det är lite kul. För jag tycker vi är lite olika, du och jag också. Ja, jag tycker att man kunde vänta med den här veckan till. Du tycker det är skitkul. <trycklig> ja, men <jag> har... <trycklig> <trycklig> det ryktet... Ryktet ju ganska länge här. Äh, Elhos äh, snyter öjstjärnan äh, fr framför näsan på blodet. Mm. Och så... <trycklig> Så gör de inte det utan vi klipper honom. Och det är tro fan att presentera det innan lo matchen då. Men kan och du samtidigt... inte honom på planen då? Det har varit mycket roligt. Ja det är klart att det hade ju varit önskvärt. Men, men, men samtidigt jag menar, håna alla forskändare från Borås och så öjsarna samtidigt. Det är ju ändå stor Ja, ah, Jag tycker det är så roligt. Jag kan ändå, alltså, för jag vet hur jävla sned jag var jag nu såg han Augustinsson stå och posera i en FCK-tröja i juli eller vad fan det var. Men det var ändå uppboll då va? Man skulle spela ett halvår till typ, för oss. Ja men vi sålde dem de, ja. tidigt. Ja. Jo men det är ju ändå en jävla skillnad. Ja. Här är det ju liksom ingenting folk som <här>, är det... Men det är ju lite kul att ja. de ska göra en avtackning, går de ut med på sidan Och nu ska han inte ens spela. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. han är ju tvärpetad ja. Det ser jävla roligt. Vet vi någonting om den här killen, förutom att han har spelat i blåvitt som ung? Nej! Jag har inte sett en match med ÖY sedan 2000... Nej, var det väl de gjorde äh, ändå? Nej vi, nej, vi har inte sett det. Nej. nej, vi, skit, vi skiter skit, det. Sebastian, vad... du, är, du är välkommen. Mm. Eh, vi hoppas du levererar. Eh, det ska bli spännande. Jag har jag längtar redan till februari och få kliva in i Särvenecki Arena och förhoppningsvis sedan debutera. Och du är jättevälkommen i blåvitt. Jag vet inte vad du är för något som du är en... Eh bra super Eller om väl är en eh, Viktor sjöd? <laughs> ja, ja. Det kommer den på att om på <laughs> tala om välkommen <laughs> Antingen är, anting är värdig eller så suger du. Ja. ja. nej men det, det är riktigt. Vad fan? Du behöver inte gais. Nej, men skjut upp siktad åt ja. någonstans där. Vi, vi får se vad som händer. Du ju köra historia i sista delen tänkte jag. Ska vi hoppa på vågen på en gång då? Våga det? Ska jag väga men nu i andra delen? Ja, du är ju ändå här. Nej, jag vill prata lite om men Lägg en dag. Ja, en, en av mina absoluta favoritspelare. Jag tänkte då får du en hel del, men då får du väga dig nu. Jag vet du vad du vill ha en hel del? Ja, det är klart, jag vill alltid ha en hel del. Ja, eh. du pratar ju jämt. Okay. Ja, okej. Jag kan vara tyst. Du, jag ja. prövade. Var tyst i början på den här delen. Men du kan, du, ju, du, du, inte du. Du kan uh. ju inte det. Du kan ju inte det. Jag försökte vara tyst medan du skulle Nej. prata om hur speciell matchen var. Och så, och, så att du bara titta på mig istället för att säga. Jag tittar ju alltid på dig, höll jag nu säga. <skratt> <skratt> <skratt> ja, du menar, vi kör, vi kör en Tibi Bantamonsson? Mm. Ja, den är jävligt speciell. Den var inte jag, den var helt oförberedd på. Nu ska jag helt plötsligt... Eh... Nu kör vi en Bantamonsson utan han har jag varit på toa innan. Jag kan gå på toa, förresten? Nej, du, du hoppar på den där vågen på en gång. Ja, ofta man hand det ja. i alla fall. Ja. <laughs> jag med, eh, ja. Jag tar en eh en galning låtsas då. Ja, vad ser vi på det? det. <laughs> Så Sådär kalibrerade och klar. Klar dimssingen upp på eh, vågen från vad kan det vara ifrån det här? Andra världskriget. För länge jag har gått i den här föreningen har det ju stått Ja, alltså... det ser ut som det är skottskador där och inte ja. alltid riktigt ser det också. Så... Jag, jag är lite rädd för att jag har gått upp mm. 4-3-metoden är över, eller? Nej, den är bra fortfarande, men... Ah. Fan också. <laughs> men jag var ändå under 91 fredag i rad. Mm. Det ska vi ändå komma ihåg, tycker jag. Nej, den, jag lägger den på 90. Jag lägger fan 190. 90. Jävligt konstigt sett. Men jag har gått upp lite. 89 och... Eh... Jag är fan under, ja. 89,6. Alltså det är ju bara 3 hektar. det är ju fan lite mycket. Mm. Mm. Och du är fortfarande fetare än Olsson. Han är ju lätt fetare, men ja. han är duktigt mycket fetare. Han, han, han har växt nu, han är minst 2,07. Alltså, han... Han, är... han, han har växt lite till nu. Ja, ja men det är det med pappa, det. Det, ja. det är jävligt lätt att bli för lång alltså. Ja. Det, är, det är jobbigt för han nu. Ja. Alltså, det är taket snart, ja, nej, men det jag. Ja, framförallt... Jag menar, alltså, jag är svenskt standard, 2,10-dörrar liksom. Ja. Där måste jag ändå vara svettig. Ja. Gå runt med hjälm där i läggerheten i Mundal. I. Mm. Titt, vad ska jag ju hela tiden? Varför har du cykelhjälmen på dig inomhus, pappa? Ja. Ja, det är så för... låga dörrar i Sverige. Fast portugisiska då, säger ja, ja, visst. Ja. Han är ju tydligen eh, klar med svenska för invandrare. Han mm. ska läsa svenska för inte riktiga invandrare eller svenska för invandrare som har varit här den stund eller någonting nu. Ja, jag tror jag var klart. Hur då han du läsa nu då? SOS. Svenskar om svenska Ja just det. Siltalder skulle han läsa nu mm. tre månader. Kämpar ja. jag ju. Ja för fan, bit ihop jag ju. Ja. <laughs> jag gillar ut den sabine ju. Ja, det är lustigt. Ja. Faktiskt. Han är uppväxt på saliner. Ja, oh, precis. Det är det som hon inte gillar. Sill. Ja, precis. Mm. Jag på den en stund. Ska vi ta en sittning oh, yeah. och en rakning kanske? Yes. Ja. Fram med mörsarna. Skol. Nej. Nej. Nej. Ja, vi, vi var ju kraftigt inne på eh, det, Nu är ju det Några månader sedan där att Jävlar Om det gäller för eh, SM-gud ja, SM Om vi inte inblandar Att vi ska åka upp och köra en Rosenberg mm. och Bara fetlägga oss eh, Men när man ligger och är vinn 16-17 poäng efter eh, danskarna så ah eh. vi vinner. Ja jag ser det. vi, vi, vi är... lüfter enkel och vinner tycker jag. Ja, vi luftar allting eh, Dal, och vinner. Dalberg får stå mm, eller hur? Nej <laughs> La, men vi har ju eh, vad fan, är tanten är ju därifrån och hennes familj. Det är ju så jävla mycket roligare om vi kan åka upp och piska dem. Nej, det är lungorna, släkt, det lite lugnare än att släppa kvar. Ja, men det, det finns ju i alla fall någon form av glädje där. Det var ju sådär förra året där. Eh... Men fan och gött att du passar på att dra ett Niagara fall eh... mitt i podden. Det var ändå retränerat av det. Så Nu, fort, nu kommenterar jag inte att jag dricker vatten. Nu bara fortsätter det, Nej, det är ju inte bara det att du dricker vatten. Kan du berätta för våra lyssnare hur du just nu tyckte att det var möjligt att späda ut. Är det en 2,8 från början också? Nej, det är en 4,2. ja, du hörde hört är att... Um... Män dricker Tuborg, pojkar dricker Carlsberg och just idag är jag tydligen en pojke då. Gammalt dansk äh, ja, Men det roligaste är att du, jag vet, var den tom? Den ja den var upp tom, den med vatten. ja det var den. Ja. Du fyller upp en tom Carlsberg med vatten. Ser du några glas här inne? Nej, men Carlsberg är ju fan inte gott från början. Han är ju jävla gott igen om du dricker, fyller det med vatten. Jag var törstig. Ja, drick öl då för helvete. Jag dricker en höga kusten nu. För ja. det, det gör nämligen Tobias Nilsson också. Ja. Eh, och det var vi glad med Norrköping. Eh, vi... Ja, jag vill att vi slår Norrköping. Ja, jo, det vill jag med. Jag vill att ja. till lufta bänken. Ja, det var det jag skulle säga förra året. Vi spelade en meningslösa jävla skete. Superkuppfinalen där strax innan ja, ju alltså. typ när man precis har missat guldret den som inte Och jag ville ju... se så inte. Nej, det var ju skitbra. Det är inte se det. Blåvitt spelar ju den inte. Nej. Nej. Går den i år för övrigt? Nej, jag vet inte. tar de ner det. <laughs> det var ju typ var det 5-0 köpingssupportrar <laughs> som hade kallat sig dit eller någonting. Ja, jag vet Det var ju Ja, för förbundet har ju de har ju en goda idéer men inte de saknar det. ju potential till att genomföra dem nej men de blir ju dumma i huvudet naturligtvis varför ja. lägger de inte det? ja men framförallt ja, för ja för precis det. Ja, lägg den inte en vecka efter att vi precis har förlorat ja, ett guld nej precis det kanske inte drar 20 000 Göteborgare till Norrköping i det läget nej. eller något annat läge för den är då, dålig idé. Ja. Dålig idé. det eh, Jo, Nu har du Time to Shine här. Nej, det är inte Time to med, Shine. Med, det... med spelare som jag inte kommer ihåg kan jag säga. Ja, det det tycker jag är dessvärre tragiskt. Ja. I och för sig så... Kan min ålder också. Det... Kan spela in, men man kan ju tycka att... Eh, Lite historieintresse Skulle vara bifoga. Jo men jag vet vem han är Men jag har ju inte alls den relationen till va. Nej Det var jag. Det, det, men det, det var det var ju som Vi, vi pratade om detta För några veckor sedan Eller någonting att, Fan tanken från början Med våran podd också Det är ju att vi ska vara lite historiska eller lite tillbakablickar. Mm. Eh, inte bara vad det är bättre för, men vad hände för? Eh, vilka spelare kommer vi ihåg? Vilka har vi glömt av? Vilka vill vi minnas? Och vilka vill vi glömma jättemycket? Mm. Typ så. Och eh, jag vill idag relatera till lite grann till en spelare som det är ju alltid så jävla svårt att rangordna spelare genom tiderna och hit och dit men vem är din värld den bästa yt mittfältan? du har sett i blåvet mm. ja jag du fått skriva det på baksidan innan du svarar så jag vet inte men vi har ju fått det svaret av grabbarna också och då har vi till och med fått ja. svaret på vilken är den bästa spelaren du har sett det var från Gärden vi fick Alex eller från Daniel mm, jag var du från Daniel, tror för mig ja. det så var en blom. Ja Och så är det, fan vet om det inte var någon mer som svarade Alex också. Och det är verkligen så att Alex är ju... Eh, men då säger jag som så är, Alex är förmodligen vår bästa högerrytter. Och då pratar jag om vem är vår bäste vänsterytter genom tiderna då? Eller genom tiderna... Ja, ja. 20. Vem är den bästa vänsterytten du har sett? Uh... Vi har inte haft någon bra. Ja, det blev det jävligt just. Ja, Är det riks kanske? Rent av. Ja, det kan det ju vara. Och, det är ingen dålig spelare, nej, absolut inte, nej, det är, det är jättebra spelare. Såg jag såg ju ändå Champions League-åren lite litegrann, men jag är ingen direkt. Eller... Du är Jesper Blomqvist. Ja, ska jag väl egentligen, men alltså som sagt, som Hjalmar ändå har varit med och ingen var aktiv så... Sam Larsson var ju jävligt upp i det mm. Ja, får du säga. Du tar upp Sam Larsson i den här diskussionen. Mm. Ja. Han står inte lika högt som han nu ska ta. Nej nej Nej, nej, nej. Är... Jag gillar Sam. Mm. Gilla gillar Riks. Och gillar Jesper Blomqvist. Det är, det är ju spelare som absolut har levererat i blåret. Visat, visat kompetens. Fast under inte lika långa perioder. Min, min äh, favorit, jag, jag köper Niklas Alexandersson som äh, blivit kanske äh, bäst ut mitt i de tiderna. Äh, Den mest äh, kompetent om man ser både defensivt och offensivt. Äh, den mest kreativa roligaste yttermittfältaren genom tiderna är ingen, av de här nämnda utan det är utan tvekan Tommy Holmgren. Mm. Eh. Moderklubb? Nej, <tryk> inte 20 <meter. tryk> Bara bara för större där. Jag har fattat vad skjuter då? Nej, det är inte det är inte moderklubb. Det låter ju som något grekiskt. Mm. Nej, du vet inte. Nej, jag är ingen jag i var Och kom. Du vet att han hade en broscha som kom samtidigt, eller? Han mm. mm. var inte antingen återsvågare. Rörläggare? Ja, det var ja. ingen fattelaps. <laughs> jag vet inte, rörläggare. <laughs> ja. jo, jo, han kom ju fullsköte redan ja, från ja, varje jämfört. Ja, var men han behövde inte pengarna. Nej. Två Det går jag att rörlägga, och de här två var gruvarbetare. Tommy var ju eh, elektriker, fysiker, Ja. ja. Eh, brandman faktiskt. Eh, elektriker jobbar inte. Nej, född Tom Olgren, född 59 i eh, den körde jag faktiskt på Wikipedia där. Någonting som heter Pallo <laughs> uppifrån äh, jag vet inte om det är någon äh, Samerby eller någonting Palo och så Hornas h u -O, o r n a helt äh, aldrig hört talas om men äh, gick, flyttade ut till äh, Gällvare spelade fotboll där äh, äh, spelade 20 matcher med Gällivare. Det. det är ju det är inte mycket. Och så sex målare Kommer till Blåvitt redan 77. Det visste jag faktiskt inte innan jag gick in. Och jag, tro, jag trodde att de kom lite senare. Det, var jag en två eller tre år eller. Men de, de kommer ju samtidigt till Blåvitt. Tord etablerar väl sig egentligen först. 80-talet. Eller Tommy menar. Eh, Tord och Tommy är ju två av dem som faktiskt har vunnit två UEFA-kult. Tommy, eller to, Tommy, då som vi pratade om, var ju. Eh, det var ju nytt mittfältare som. Mina, min pappa och den generationen, de pratar om Nacka Skoglund och i min värld så det jag har hört om Nacka Skoglund och det jag har sett i gamla klipp så är ju Tommy Holmgren så nära vi kan komma Nacka Skoglund som möjligt. Det är en, en vänsterrytte som han bryter inte in speciellt mycket utan han håller sig, han slickar sin kant, kant jävligt mycket han, han ligger brett uh, han har en högerfot som uh, ah, duger kanske att gå på spårvagnen med han använder den inte mm. utan det är vänsterfoten och uh, vi, har ju, vi har ju ytterbacken det kommer inte ihåg vad han heter det jävla träbenet i, i Trelleborg men det är liksom en sån kille som man kan känna att man tycker lite synd om honom när eh, eh, han går på inläggsfint och skottfint, tunnel i, sam i samma veva innan inlägget kommer från Tommy. Mm. Eh, vi, har, vi har ju det där eh, vilket är Blåvits mest kända mål? Ja, Blåvits ja. ja. Vän, sl Vän slår pass ner. Ja, antagligen var det honom och <skratt> pratade om honom. Ja. Jag har allvarligt talat. Jag tror fan att det är gött att eh, Dan bankar upp den i taket. Men kolla i jävla inlägget. En, eh, först är det en kross från eh, Gud ut till eh, Tommy. Tommy får ordning på den. Böjer den runt eh, försvararna en, en studs de kommer bort och klappar upp den i taket. Men det inlägget är ju så jävla bra så det är barnsligt. Har, har du tänkt på det här, hur de firar sina mål förr i tiden? De hoppar upp. Liksom jämfota på något sätt. Och... Nu, nu ser inte ni det i podden, men bägge armar åker upp. Liksom, mm. eh, lite den 66 så liksom hoppar de så de lyfter bägge bena bakåt så. Har du tänkt på det här nu? Ja. Nej men det är mycket armar upp i 80-talet. Ja, ja. Flyger upp och så flyger de upp igen. Och så alla, alla kör samma där innan de sköt pistoler och snurrar. Ja, jo, och, absolut. Äh, Nej, det var mycket mer. Det på äh, mållinjen. Jo, jo, absolut. Ja, absolut. Så är det ju. Eh, fanns det något enstaka, jag glidade fram på knänen? Eh, Konceptet och sådär. Tom, har i alla fall, han har faktiskt hunnit med 510 års matcher i Lovet. Mm. Han är lagkapten de sista åren när han spelar Lovet som vänsterryter. Blåvitt hade ju faktiskt den, det konceptet, tror jag, under flera år där att den som hade spelat längst, eller varit med i a under längst tid, han var lagkapten. Ja, man har varit lagkapten nu, alltså i tio år nästan då. Jag hade fortsatt med det. Ja, han ja precis. Han borde vara varit lockad mm. till en ett bra tag. Ja. Mm. Så även to Tommy var inte killen som uh, gillar att snacka med media. Så. Det är ganska en ganska tillbaka dragen uh, Hyfsat mm. så i alla fall. Men han rundade ju av sin karriär blåbigt med, med ja, ja, det, jag kommer inte ihåg länge men är lockad till en ett par år i alla fall innan sluta. Han, han flyttar hem till Jälleborge för ena grabben han har problemallergi och så han mår mycket mycket bättre när han var uppe hos farmor och farfar i Jälleborge. Så han mm. flyttar tillbaka. Och han spelar i division 2 när han flyttade tillbaka. Spelar, tränare och ser det mera även som tränare. Han ouch. 26 Ålands kamp i odet Tommy och vad jag såg så står han på noll mål. Det var mm. Han vreckt ut i mål i blåvit heller, men han har i blåvit han, han har så jävla många assist. Mm. där han är kung. Eh, han har det är runt 80, 82, 83, 84 där är han som bäst. Så spelar han en jävla skitlandskamp mot Malta. Där det landar en boll på målingen. Tom, Tom ska jag bå upp, bocka in den. Då kommer den en sån här jävla Maltes. Och ska. Går upp och drar en bissa. För att känga bort bollen på målingen. Mm. Som Tommy ska eh, nicka bort. Och han drar ju Tommy rätt i huvudet. Så han segnar ju ner där. Mm. Och det, jag tror inte det är Tommy Holmings sista landskamp. Men det är någonstans där. Eh, för han har pikat då. Han, är, han står på sin absoluta topp. Just där, eh, 84. När den jävla Maltesen sparkar in hela pannbenet på honom. Och efter det blir han... Eh, han är fortfarande jävligt bra i blåvit, Jävligt nyttig. Men han blir aldrig bättre än vad han var just där och då. Mm. Mm. Men eh, Tommy Holmgren. Absolut vår bästa vänsterytte. Kanske vår bästa ute genom tiderna. Men spelare som... Eh, folk gick för att se Tommy Holmgren. Mm. underbara spelare. Verkligen var en jävla skön människa också. Gillade honom. Alltid gillat honom. Eh, curiosa. Har vi tid med Curiosa? Mm, nej, inte. vi får pausa lite nu faktiskt. Ja, vi drar en paus. Ja, Vad var det? Eh, kuriosa? Ja, lite grann. Skål där och hugga kusten. Eh. Jo, jag, jag hittade några jävla eh, sångo. norrbotten Norrbottenkuriren notis mm. om Tommy Holmgren. Och där stod det ju en del om Tommy och vad han har gjort. Och sådär. Och så, där. Och så det har han rankat... Norrbottens 10 bästa spelare och han var två Ehh, Tommy Forsberg-Han eller? Nej det, det var det som var det som ja. var ju det, det, det, var, det är ju ingenting jag har stött på tidigare men etta vet du vem det är? Jag då skulle Brolin måste rekommendera som Norrbotten va? Nej. nej. Stig, Vittjärv, Sundqvist Ja, nej, den har han missat faktiskt. Ja, Det får jag känna. Ja. Uh, uh, uh. Han gick från Vittjärv till Norrköping Sen gjorde han på säsonger i Roma. Han har ett VM-brons 1950 i Brasilien. är uh, född 1922. Mm. Spelade man i Roma, borde man ju vara bra. Ja, var förmodligen skitbra. Ja. Jag hade, jag kan säga det att han, jag hade tillgäng koll eh, på Paul har vilken ful låt som eh, men eh, jag ville bara, ville bara slänga in den där ja. som men så lite en <laughs> så liten det här det, det brukar vet vi inte in, stig Stig Wittjärv Söngfist. Nej han trodde aldrig vi skulle få in i podden Men nu är det gjort Ja ja. ja rent så Borde han ju nästan ha haft något datum Där han har gått hädan också Det tittar jag åter på Men ja, för övrigt Tommy Omgren, 213 allsvenska matcher för blåvitt 18 mål 510 årlags matcher. Eh, i blåvitt 26 Ålandskamper och eh, det står noll mål där och det kan mycket väl vara sant men det hade varit kul att få fått assistnoteringar mm. eh, faktiskt på de här siffrorna men eh, ah, det får vara ju fan det vill med det men Tommy Holmgren min favoritytter i blåvitt i någon tid nu mm och ja, där lämnar jag av helt enkelt. Mycket, skål, skål. Eh, som sagt, november. Antingen att vi Blåvete Bastun eller så heter vi Cow Mountain Beauties. Ja, mycket talar för att vi heter det senare just nu. Ja, eh, det är nämligen Olsson som bara kan ändra detta ja Har vi kommit fram till. nu ja, vet ju inte om ord som kan det. Nej. Men däremot oavsett vad vi heter. Så ska vi försöka slänga ut ett par bilder. Mm. På hur jävla snygga vi är. Våra mustascher. Ja. Eller som min dotter. Sa till mig när hon såg det. Det viktigaste inte pappa. Det är hur man ser ut. Utan hur man är på insidan. Ja. Sagt av en sjuåring. Brutalt ärligt. jag ser för jävligt ut. <laughs> och då har vi inte sagt på våra kärlingar har eh, talat om för oss utan vi lämnar det på den mjuka nivån ja eh, trevlig älg om nu till att det kommer ut på måndag så i så fall trevlig vecka på er mm, hoppas ni hade en jävla ball helg om ja. det kom på måndag ja. skål, skål skål, skål